Послание до Смирненската църква, втората културна епоха Църквата в Смирна представя втората културна епоха, Древноперсийската, която се е развила преди повече от 5-6 години, ръководена и организирана от великия учител за Ратустра. Това, което е най-характерно за тази културна епоха е това, че човешкото съзнание е слязло по-дълбоко в материята, но е счита за едно зло, което е символизирано от бога Ариман, бог на тъмнината и злото. Задачата на тази култура е да организира и отдухотвори материята, да победи Ариман. Човек съзнава, че е слязал от света на светлината, където царува светлият и добър бог Ормуст и трябва да победи материята, която е символ на ограничението и злото, и да се проникне този свят на тъмнината от Ормуст или Ахура, Мазда и да превърне злото и ограничението, което тя носи в добро. Човек е имал идеята, че някога е бил свързан с духа на светлината, който е първият от всички, после той е въвлечен в материята, където царува Ариман, дух, изостанал назад в еволюцията. С слизането си в материята, човек внася в нея Една сила, противна на Ариман, която постепенно трябва да се увеличава и да организира материята, да победи Ариман. И съединявайки се с Духа на светлината, човек е имал за задача да организира и отдухотвори материята. Тогава Богът на злото ще бъде победен от Бога на доброто и светлината, който ще възстанови властта и царството на доброто и светлината на земята посланието към тази църква духът казва До ангела на Смирненската църква пиши Това казва първият и последният, който стана мъртъв и оживе Зная твоите дела, зная твоята скръп и сиромашия, но пак си богат И как те клеветят онези, които наричат себе си юдеи, а не са, но са сатанинска синагога не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето, скоро дяволът ще тури някой от вас в тъмницата, за да бъдат под изпитание и ще имате скръп 10 дни. Бъди верен до смърт и аз ще ти дам венеца на живота. Който има ухо, нека слуша, що говори духът към църквите. Който победи, няма да бъде победен от втората смърт. Втора глава 8 стих така както е дадено това послание, ясно проличава от него характерът на втората културна епоха – култура на борба между доброто и злото. И за това духът казва – «Бъди верен до смърт и ще ти дам венеца на живота, и който победи, няма да бъде победен от втората смърт». Венецът на живота е преобразяване на живота под влияние на Христовия импулс – а под втора смърт се разбира следното. В духовния свят човек може да живее само с плодовете събрани на земята. Ако човек е живял само един материален живот и не е водил никакъв духовен живот, той няма никакви плодове в духовния свят и следователно не може да живее и ще преживее една втора смърт. Ако той е работил добре на земното поле, служил е на доброто и на истината, няма да бъде засегнат, от втора смърт.